دا څو وخت تنگ دی زه دغو اهدافو په باریکو واستاسته څنګه وایم بلکې تاسو یو درس راجکوم د مونږ یو درس دی تقریبا 3 نیم ساعت درس په دې موضوع کې یبم اوریده لې یابې مولوی صاحب درته کلا واوروي باقي کې دغو اهداف ټول په تفصیل سره بیان شوي دي لا غنبه واستیر شوغه تسبي وبلوخې اوریده لې شي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 یو نه تسخیره دون که وضیعت ده. نه تسخیره دون که وضیعت ده. پا ده مانا. چه که غرب واری یا یو یا مملکت شارد سوکوی واری یا بالمملکت یا بالمملکت سیمه ونیسی، خارونه ونیسی نو اگوی یواری اغا نقطه ویلی ده زربی لنده نیسی شپا غیبانه ده غیبه حرکت جام شي ده ری.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 د یو شیبه وبونه کی ابو باله ټولي دی بلز نه راځي په خاورونه کی هر څه په کور نه یې کنه او چتاي خو بیا په برق چلی یا مثلا غوولی منډیان وولی دی خوراک او د سکاک دي تمویل موارد دي لوجستیکی موارد د ریپوګا نه وولی خلک د لوګیسټیک سره مخ کی بندیس په یا د خار داسې سیمه لار ورتهونی سي اړتیا مواد نور پر دې ورشي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 دخمن دغه یې سید ته کنه اه اقتصادي بندیز دلته نشي لګول زکه د د اقتصاد منابع چې هغه محلي دي لوکل دي خپل سیمه دي ډېر څه حاصل خپل پټي نه ده یا خپل باغ نه ده د چا باغ دي چا د منو باغ دي چا د زر د باغ به چا مثلا دی بلشي باغ دي چا پټای دي چا حاصل د زراعت دي چا میږي رامدد غنه حاصل اخلي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 د هر چا زمون رلوئیه پلار مجاهد زمونې ورسرم ځای دین شي مشروعي مجاهد کشرانه ورسرم ځای دین شي دای مجاهد د وایو وکو او هیګانی ورسرم ځای دین شي سره ورسرم مجاهد شي همدا څه د ده. یعنی دا خو څه کیسه خو نه ده خو واقعیتونه دي کنه د وخت په تېردل باندې نیم ځای دینو تعداد زیاتیه او د دوی تعداد کمی ځکه لږه ځنګ د تابوتونه ورزي بیرغونه کې پوخ کړی الت دی وې من څړوږي خو اندي مند هغه څه دي جنات پته مخونه لري څه څه څه څه په بې نو بمو نه مې نو نه باندې ته یا د کتلوم نه ما زه مغدرو وخت عکس ورولي چې دغه شایو نورو باندې ته خخ کی سوږي ومن نوي نه کې ستو مانی دي پیدا کی پا منکی دی جنگ تجربه زیادیگی. جیهادی نسل دی منگا زیادیگی. گوری امریکاین چراقلل پا اگر ویخ که دی تاس اکثار و یا با دوکلونو یا با درکلونو. پا تاس که دست را دی امریکاین راتاگی یادیگی خب با سمسای یادیگی یو کس دو پا دو نلوی ادالا که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 تاس یا واړو وړکی وای نن مورشید چیرته نیولی پخره نن پخره مرچی نیولی ورته واړه د کلندری کلن وړکی وای نن برت اور زلمانی استه ماشان چا وکړ وقل؟ دوی وکړه منګ وکړه منګ وکړه منځه نسل دوی روز دوی روزه نسل تباک خپل درته خپل روزه له نسله تباک دوی هم نسل, نسل خیرونه روزه کنه چې په میدان کې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 دیمان خوش چوک شهید شید. دی کلیو دی ولید خالی و تول مسلسل چو راز اکرام و اعزاز ترازی. پس ایدید چوک چوک ورده و کهی مبارکی ورده. دی زوی شهادت دی مبارک شد. دی ورور شهادت دی مبارک شد. پا خدا روحیه نشته. دیمان خوش دی شهید کورانی محترم شید. دیمان خوش دی, دی آسیر کورانی محترم شید. دی مو خوش مجاهد کورانی محترم شی.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 ور ور ول په خولند کې ول غرزولې اسکريه افتخارات نو امریکا له داسې وجګړې سره مخ شو چې مخ کې نه و لیدلې په دې نه چې وس دښمن مې څوک د دوست مې څوک د ټول یو رنګ کالي لري کوم مجاهد که غیر مجاهد ټول یو رنګ کالي لري په خار کې کاوای پټلون کې رواني او جمپر کې رواني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 فلسف واحد وسط الليشو فلسفي سن وسط <متحدث> <متحدث> يا وسط انشعبات انشقاقات تكران اغلل دلي تطلب كي جوري لا را يا تقلا را يا يا رهبري يا ولا يا بتبني وتشل ارش شلغم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 الیسی ایمیلید اوزبک پکشتہ تاجک پکشتہ ترکمن پکشتہ پختون پکشتہ بلوچ پکشتہ پښیپ پکشتہ نورستانی پکشتہ دلدب کی اصل او دویم نمبر نشته ارڅوک پکی اصل ده یعنی اصلی ده نشه نشاب بلنیخل بک اول نمبر خلک دی او بیا بلنیخل بک دویم نمبر خلق نه ارڅوک پکی اصل شتڅوک جهاد کوي اصل ارڅوک خپل سیمه کې اصل ده ارڅوک شسونه فعالیت کول کار کوي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 کدی ټینګي میدان کې پاتې شه کدی ټینګي نه نو ستاسو د وړو فزه د منګ پلاس جوړه یې ځانته کدی ټینګي میدان کې پاتې شه حساب سره تسویه کو روان وي چې ټینګي نه تخت نه وایي ما پلاس بنې ځانته د وړو فزه جوړه نه دغه د مذاکراتو هغه د مذاکراتو موضوع د اصلي دغه موضوع ده زاستونځو نیمګړتیاوې څخه مختصره لنډ لنډه درتوایمه د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 روزنه ته توجه کومه ده او د فتنی سبب ګرځي د ناکامۍ سبب ګرځي الله دې نه کوي ځکه په خوانیو مجاهدين هم د موږ درسانو په مقابل کې شو روزنه لاندې ونني ول څه توغیاني شو یا غیشو بس ګډ ور شو څوک چرسیان شو څوک لوچکان شو چې وسلې خرڅکړي چې د حکومت سره بیا الله راي وکړه چا غلا چا پټکونه جوړ کړه روزنه نه وکنه شړای روزنه نه نه شړای روزنه کمزورې ده